Перейшли до цариці, до наслідника, і на цьому перша лекція скінчилася. Учитель виходить, діти біжать на двір. Володько з Хведотом держиться разом. Володько тут зовсім змінився. Там, дома, він такий розбешака, такий вітрогон. Тут ніби панночка. Боїться голосно заговорити, відважно ступити. Хлопці те помічають і одразу використовують. «Імілатул, імілатул, імілатул! От дурний, от дурний, от дурний Дерман!» – чіпляється до Хведота. «Не дуже то розумніше йти. ти. вже другу зиму ходиш!» – тручається Володько. «Ого, хлопці!» – гукає Радіон. «Дерман прозивається!» «Хто прозивається?» – шкотельгає Євгенчик. «Дерман? Оцей? Ми йому як хоче дамо!» – і замахнувся на Володька маленьким кулачком. Не бийся, насупився Володько, я тебе не займаю. То він прозивається. Ні, ні, то він, то він. Я скажу господину учителю, кричить Радіон. Я його не чіпав, а Хведот також ні, обстоює володько. Хведот, Хведот, Хведот, дерман дурний, дерман дурний, дерман дурний, стрибають і верещать всі троє тилявчан. Володько збентежений, а Хведот майже переляканий. Не знає, як боронитися, і найкраще б заплакати, але тут же не випадає. На щастя, вийшов учитель і погнав усіх до класу. Далі учитель пояснював предмети, що знаходяться у класі, і всі мусили за ним повторяти. На цій лекції наука на сьогодні скінчилася. Слідючого дня Хведотові вже не дуже хотілося йти до школи, але Володько його дуже просив – ходи, ходи. Я їм дам. Ти знаєш, що я зроблю? Я їх так наб'ю, добре, знаєш, то вони більше не будуть чіплятися. І видот погодився. Увечері Настя зробила Володькові незвичайний подарунок. Володько спочатку не міг навіть слова промовити від здивування. Вона пішла до Давида і за дві яйці купила цілого олівця. І такий гарний, жовтий і з гумкою, що стирає написане. Яка радість! Володько вже давно не мав цілого олівця. Має такий кусничок, що ледве в пальцях держиться. Який чудовий карандаш! На другий день у класі Володько вийняв гордо свого нового олівця і почав писати на справжньому білому папері, що дістав також від мами. Це було ще до приходу вчителя. Радіон, Євген і Омелян гасають, кричать, лазять по лавицях, але враз один з них помітив Володькового олівця. «Карандаш!» – кричить Радіон. «Хлопці, дивіться! Дерман має цілого карандаша!» Усі кинулись до Володька. «Ага!» – каже Євген. «Учора ми мали тебе бити, ти з нього прозивався. Тепер, як хоч, щоб ми тебе не били, мусиш кожному врізати покуснику карандаша». Від такого нечуваного блюзнірства Володькові потемніло в очах. Карандаша? На кусники? Краще не знаю, що. Він навіть он хведотові шкодував куснику різати, хоча той його так просив, а тепер ці ось хочуть. Ні за що. Не дам, викрикнув Володько. А, бачите, проклятий Дерман, він ходить до нашої школи, а карандаша не хоче дати. Беймо його. На володька накинулись усі три Телявчуки. Він раптом зірвався на ноги і став проти них. Уста його тремтять, очі сердиті, брови насуплені. Бий, бий. кричать Телявчуки. Гетьте, кричать і собі володько. Я вас не зачіпаю, чого хочете? Хведоць щось хотів помогти братові, але не знав, як. Щинився гамір. І на це нарвався учитель. А ета что? різко запитав учитель. Хлопці розсипались. «То, господин учитель Терендит Євген, о той дерман б'ється?» «Так? То ти б'єшся?» – накинувся учитель на Володька. Володько від хвилювання не може одразу вимовити слова, але згодом витиснув. «Неправда. Я їх не зачіпав. Вони хотіли відобрати мого карандаша». «Да?» – кричить учитель. «Ах ви! Як ви смієте відбирати від нього його річ?» А чому він б'ється, жаліється Радіон? Бився ти, питає вчитель Володька? Ні, я сидів отут і писав, а вони напали на мене.